Кришнам Смаранджанам Час'я Приштам Нижасамігітам Татат Катхаратас Часав Кур'ядвасам Враджесада Віданому слід завжди жити у трансцендентній обителі Враджа та виконувати Кришнам Смаранджанам Час'я Приштам тобто пам'ятати про Шрі Крішну та Його супутників що дуже другі йому Той, хто йде стопами цих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 У Мадгурія Расі стати подібним до Шіматіра Дарані та її подруг, як от Лаліти, або до її служниць манджарі, групи чи раді. У цьому полягає суть усіх повчань, що стосується відданого служіння. Кінець цитати і кінець коментаря.